publikokita inportantea da ez badi man baduzu aukera hitz egiteko,ezporta pues, da ez hitz egitea hori Euskara bultzatzeko, euskara behar dugu iparalen ere piskanaka-piskanaka. Galtzen ari da behar dugu bultzatu, ez, importantea da, eta eta nik aukera behar ima dut, entxaiatzen iztez, euskara itzikitea. Bai, nik ostentean daiz, eta ez dakati niongoa lotxarik hori esateko. Ni Euskarrik astenari nintzenean, ere referentzia zelakoa dibidez, oskorriko Natxo de Felipe. Euskalte egetan ezaten segutelako bere Euskaldun berria zela, eta nik ezaten duen ez da posible, hori gezurra da. Eta hori interatu nintzen, bai ez, bera ere Euskaldun berria zela. Beraz, alde batetik, erreferenteak dira Euskaldunak. Euskaldunak direlako, Euskaraz sortu egiten dutelako. Baina Euskaldun berria baldin badira, eta sortu egiten badut Euskaraz, are referenteago dira Euskari gaztenari ari entzako. Eta igual euskaldurentzako ere, bai ez? Horregat izan dut, haus dela, ni ere Euskaldun berria izan da, Euskari ari direnekin elkartzea delako, berriz ere, itzultzean ere memorian, Garaio horretara, eh? Konturatu naiz momentu batean se zaltasuna dauzkaten eta nin euskan euskaldun berdinak. Bueno, ez zak, nin geiko kamuflatu anao, eh? <tipatik> se segurazki jaela keta fermiña keztuta azaldu behar izan eh, nor dire, nik bai azaldu behar izan nahiz <tipatik> bueno, bueno, dakit. Ere du Julena, ez da bersararia naiz. Ona constante, bueno, eta ez da garen. Ba, segurazki ikasten ari den ba ba, izango gara normaltasunean ez du... anka gaurren. Ga lorreta, <gurrin> <gurrin> onestan, zuzo zabona zan biarrekan edo persona bat izan, eh, bertze euskaldun zabal bat eta Errepaso da errakeman ere, bai. Eta, hori, dugun norek unbakotxak erabiltzia, eta mm -hmm. togola xe. Bai, bai, ez da abenduaren iruko kontua bakarrik Zalantzarik ez, ondarregiko alkateak e, Euskaraz egin behar du, non nahi, noiz nahi eta aldela asko. Nik uste usaiatzen garela bat eta batzotan ez dugula egiten mion. Ion bai, eta geroia herritarrak helduak e, diren e, neurri jar, bakoitzak egiten du bere irakurketa. zalantzarik gabe ardurari dagokionez, bueno, hori ezin bestekoa